«Про що саме, Джо?» «Про роль, яку зіграла у вбивстві Саллі, міс Ендрюс. Буде дуже шкода, якщо вона не повернеться до Голлівуду!» Ванда Веверлі опустила голову, важко зітхнула і заговорила ледь чутним голосом. «Ти б не приїхав, якби про все не здогадався!» «Елізабет ні у чому не винна!» Дізнавшись про вбивство Саллі, вона приїхала, аби дізнатися правду. Я наказала їй мовчати і забути про все. Я пообіцяла оплатити поїздку у Голівуд. Я їм нічого не сказала, пробурмотіла Елізабет. «Не турбуйся, Люба», – посміхнулася їй Ванда. «Це ніяк не позначиться на нашій домовленості». Елізабет... Цілу годину видавала себе за мене у готелі «Пікардія». Я знала, що їй дуже потрібні гроші, і пообіцяла 200 доларів. А прохання пояснила тим, що Френк намагається заманити мене у пастку, і мені необхідно тієї ночі бути водночас у двох місцях. Елізабет погодилася. Вона одягла мій костюм, чорну перуку, і на початку десятої приїхала у готель. Хвилин за двадцять, як ми й домовлялися, вона зателефонувала портьє і попросила принести каву і легку вечерю, аби створити мені алібі. Потім Елізабет знову зателефонувала і попросила забрати татю. Аби офіціант, краще її запам'ятав, дала йому добрі чайові. Ніхто в готелі не знав ані її, ані мене. Тому... Наша вистава вдалася. Більше, Елізабет, нічого не зробила. Напевно, ми не будемо висувати проти міс Андрюс звинувачень, сказав чавіські, хоча й знав, що Елізабет доведеться виступити головним свідком у судовому процесі. Від ненависті людина втрачає голову, продовжувала Ванда, не дивлячись ні на кого. Я Почала зневажати Френка і ненавиділа його навіть більше, ніж ту курву Салі. Мені хотілося не тільки захистити гроші батька, але й зробити, зробити Френку боляче, дуже боляче. І тому ти заманила його у пастку, у мишоловку, кивнув Джо. Справжня причина зустрічі із Валерію у готелі – це створення для тебе алібі. Міс Андрюс підстрахувала тебе у Пікардії. Твій план полягав у тому, аби вбити Кавінес і викликати Валері у готель. Ти знала, що Гаррі відразу ж зателефонував Френку, який захопив фотографа та інших свідків і помчав у Пікардію. А отже, от у мить, Селлі Кавінес лишилася вдома сама. Так, Джо. Саме так все і було. Поки Елізабет видавала себе за мене, я чекала за квартал від Пікардії. Чекала, поки Френк піде від салі. Звичайно ж, я давно знала, де ці голубки звели своє любовне гніздечко. Я мала пістолет. Той самий, який ніби викрали із котеджу. Френк вийшов із Superior Арм з близько півдесятої, і поїхав до Гаррі. Я одягла білу перуку, піднялася до Саллі і постукала в двері. Ця дурепа не впізнала мене у перуці. Я сказала крізь двері, що принесла герні новини від Гаррі Валері. Коли вона впустила мене, я зняла перуку, аби вона могла мене впізнати. Я на всю гучність увімкнула радіо і тричі вистрілила в неї. Ну, а решту... Решту ви знаєте. Після вбивства ти поїхала у готель, кивнув Джоча Віскі, відпустила міс Ендрюс і зателефонувала Гаррі Валері. Алібі у тебе було залізне. Провела ти у Пікардії цілий вечір, і це могли підтвердити всі. І Гаррі Валері, і твій чоловік, та інші свідки. Чудовий задум. «Джо, ти знаєш, які хвилини були найприємнішими, найщасливішими у моєму житті? Ті хвилини, коли я вбивала Салі! Ті хвилини!» Едвін П. Гікс «Мишоловка» читав Руслан Алексіюк